Ore gainahi du mandatiko -e azken uh, azken aurrekontua eldu uh, den urtekoa 2000 eh, eta 2000 -e uh, Bercodela Bercodela Tratatu elkarte eri emaiten diren diru laguntzak, beharko direra tratatuak izan, uh, erreglamendu berri horren uh, respetuan, eta lehen aldikotz izanen da, beraz posibilitate bat uh, be untsa esplikatzeko, zendako uh, eta nola diren autuak. Eran ezake behar, uh, azken kundu importantea, guretzat, bizik importantea zen hori mandatua hain finkatua izan dadin. Zenta, gero gero behin, behin, behin finkatuta eta behin aplikatuta pentsatzen dugu hori gero ezingo dela egikoitza ezingo duela giberaat joana. Hein? eta hori e bon, hoan izanen dira ejekalmen horren aldaketak eta bat eta iizanen diren ondoku gehiengoek ere bere bere ikapenak ikagiko dituzte me, metodoaren aldetik uh, gardendentasun hori seorttatua izannen da.